Аж ти навіть тримати правильно ракетку не вмієш, стала знущатися з Георгія Марина. Це був її стандартний підлий прийомчик підриву психологічного стану Ігоревого супротивника. Звідки ти знаєш, ти ж взагалі не вмієш грати в теніс, подаючи, перемовлявся з нею Георгій. А це зовсім не обов'язково. Чухча не гравець, чухча глядач. Марина, прошу тебе. Не відволікай мене, попросив Георгій. Ще чого? Щоб ти виграв у Ільчишина? До речі, на що ви граєте? На ресторан. Ну все, Георгію, тобі капець. Ігор ніколи такої можливості не пропустить, щоб на дурнях дати мені наїстися. А про тебе мова взагалі не йшла у зв'язку з рестораном. Як це так? Невже ви зібралися без мене їсти? Негідники, жартувала Марина. «Невже ти, мій давній, мій друг, хочеш, щоб я померла з голоду?» «Скупердяй, ти так говориш, немов доля матчу вже вирішена. А хіба ні? Ти вже можеш розслабитися. Перемога за нами!» «Ти мене точно до могили доведеш своїми знущаннями», – нарешті розседився Георгій. «Я вже цю фразу чую 20 років, і вже 20 років обіцяю привезти тобі на похорон циганський табір, і все ніяк не складається». «Прикуси язика!» – так вони перемовлялися і природно. Георгій програв. «З тебе ресторан!» – оголосив Ігор, тиснучи Георгієві руку. «Тільки без Марини, бо її нагодувати неможливо». «Я так без штанів лишуся». Нарешті він зачепив її заживе. Вона надулася і відвернулася. «Бородачів беремо?» – спитав Георгій, витираючись рушником. «Беремо», – сказала Марина. «Що я робити за одним столом з двома егоїстами?» Утім, в ресторані, поки не прийшли бородачі, Марина почувалася між двома егоїстами цілком нормально. Вони говорили про те і про це, трохи про політику, трохи про кулінарію, трохи про особисте. Вип'ємо за те, запропонувала Марина, щоб наступного разу, зібравшись разом, ми вже були в поповненому складі не один проти двох, а двоє проти двох. Випили, так Георгій вирішив уточнити двоє проти одного це ми з Ігорем проти тебе. Може, і так, несподівано погодилася Марина, адже з точки зору розвитку цивілізації, життя – це постійна боротьба жіночого і чоловічого начал. Тож, я у даний момент складаю меншість, і це мене дискримінує. «Улюблена тема сучасних жінок», – скривився Георгій. «Жінку неможливо дискримінувати, якщо вона з цим не згодна. Ця думка дещо збентежила Марину, вона навіть перестала жувати». «Я думаю, чи частково маєш рацію?» «Дякую за частково. До речі, що ти мав на увазі?» – допитувалася Марина. «А те, що опиняючись у стриббарах чи на ідіотських конкурсах краси, я, окрім жалюда красивих дівчат, не відчував нічого. Я не бачу в цьому ніякої естетики, а тільки грубу дискримінацію». А жінки, замість того, щоб палко бити себе в груди на гендерних конференціях, спершу б розібралися поміж собою, чи самі вони хочуть бути дискримінованими чи ні. Марина замислилася, а потім, наморщивши чоло, сказала: "А ти не намагався подивитися на це з іншого боку? Жінки, примушуючи в стрибарах чоловіків пускати слину і ще щось, по суті, Дискримінують чоловіків, свідомо, педантично перетворюючи їх на безвольне фізіологічне м'ясово. Тепер настала черга Георгія замислитися. «Може, ти також маєш рацію? Якось років з десять тому мені довелося опинитися на одному стрип-шоу досить близько до сцени. І от я почув крізь музику і шум аплодисментів розмову двох дуже чуттєвих стриптизерок, які, кланяючись після виконаного танцю публіці, крізь зуби перемовлялися. «Боже, які козли!» – це було сказано таким тоном, що я перелякався. «Ці жінки – холоднокровно і твере зароблять з чоловіками те, що їм треба. Видоюють з них величезні гроші, зароблені мозолястими руками і інтелектом, і при цьому почувають до чоловіків не більше, аніж агиду. От і я про це, згодилася Марина. Однак, погодьтеся, це лише один бік реальності. А інший говорить за те, що патріархальність ще дає про себе знати на побутовому рівні. «Ось, наприклад, щодо мене. Нікого не цікавить, що я особистість. Головне, щоб на столі був обід, а у шафі випрасувані сорочки. Правда, Любий?» Тут у розмову вступив Ігор. «Котусю, ти помиляєшся. Ви, жінки, самі знаєте, чого хочете. Зараз настав такий час, коли жінка має право вибирати між домашніми сімейними цінностями і кар'єрою». І ви розгубилися, бо хочете одне і друге водночас. Ви проголошуєте, що сильні, а підсвідомо бажаєте бути маленькими пухнатими кішечками. Мрієте, щоб вас пестили великі і надійні чоловічі руки. Жінка женеться за двома зайцями, а оскільки це зазвичай безрезультатно, то вона від цього дратується і починає брати участь у всіляких жіночих рухах – «Он якраз на горизонті з'явилася така рухістка», – зауважив Георгій. «У ресторан увійшли бородачі. Ольга віднедавна стала займатися жіночими проблемами в якійсь асоціації боротьби проти торгівлі жінками».